دعا زکریہ علیہ السلام ویلو انکا سمیع الدعاء دری ملائک ویلو اللہ یفعل ما یشاء اللہ یخلق ما یشاء سلور عیسیٰ السلام فرمائیں ان اللہ ربی وربکم فعبدوه هازا سراتم مستقیم پانچ پیر دا پینزہ منګ د پنځه بزرګان منو ان الله ربي و ربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم پس کله چې معلوم کړو ایثار اسلام د دینه کفر او احساسه معلومې کړو محسوسې کړو ایثار اسلام د دینه کفر ال نوعیسانی سناب کوئی ماسا رسوک ملگردیا کوئیو نو چی داوائی نو الازنگ شو پنزشتا منو بتا قال الحواریون نووی اغا غطو استرگو خواندانو اغا خستو اغا عزتمندو حور حوری تم حورزکوائی چی انسان خائص پا دیسترگو انسان خائص پا دیسترگو گی علجسترګی غعلی د ماشوم وګړه د ماشم, ماشم خایڅ ډیر تب تور ماشوم وی او خایڅ ډیر وی روغ دی استرګی روغ دی غټ دی او روغ دی اګه بډائش نه د استرګی چړاو چړاو شي نه ختم شي قال الحواریونه او يا غفته استرګو خواندانو اګه عزت مند او اګه اسپندرو بو اګه عزت مندو اغا و هر پیغمبر بر حواری و حواری زبیر حدیث کرا جی زما دو زبیر دی ن ن ن قال الحواریون او غیظت مند او غیظت مند او دا گوجو سر کو خواندانو نحن انصار الله ہمیشہ دے دین خدمت چکڑے نو عزت مندو کرے غیرت مندو دین خدمت بے غیرت تے نہ ہوار کرے قال الحواریون او ای نحنو انصار الله موږ امداد کاونګه د دین د الله د الله دین لپاره کمال موږ نحنو انصار الله موږ امداد کاونګه د دین د الله د الله دین لپاره وینه زرو دی اللہ, وی وی, مال ضرورت دی گد واغ ضرورت دی موږ امننا بالله ومئمنا بالله غواشه مږه تا بيدارو الله مږه مئمنا ربا چې تارالي کړو امونہ ورپسې شو د پیغمبرو فقط بنا مع شاهدين نو لیکه مږه سره بیان کوم کو دوی چالو کړو تنظیم کړ الله وتبعنا رسول ايش اغا عیسی علیہ السلام رسول نه لازم شو او هغه زه وا والله خیر الماكرین الله له غره تنظیم کوم کې اذ قال الله یا عیسی نیرافو انی متوفیک کلا چو الله او اینی متوفی کا یقیناً زتا پورا پورا وچتاون کیم اللہ ده متوفی عیسا ده متوفا نمتوفا سنگیلاشو و رافعو کا اللہ ده مرتفی او عیسا ده مرفوع نمرفوض سنگیلاشو متوفی و اشتما نکتا رافعو کا اتشتما نکتا و متواهرو کا اتشتما نکتا او زیم پاکا انکی دارا عیسا دے متحر اللہ دے متحیر نمتحر سنگلاشو دے عیسا دے اسلام متعلق دے خلقو عقائت مختلف دی یہود وائی منگ عیسا دے اسلام ہو جو عیسا دے اسلام یہودو پائی نو قیامت که منگ تا عیسانوی عرصه از ازگار دی زکا زمان عیسان اسلام آزانی چه پائی کرده ده نو زمان دو گناونا دو پار کفار شوا نو عیسان اسلام آ پائی شویره د دعیسان آقیده ده دی وجنه آغی همیشه دا صلیب نخوا غار کیا چولی صلیب نخوا دیزه که یو ستګړي رواغلي دېځه کې ولغټ ور کې دې مارې له ګټ ور کې ویښت دې مارې هو ویخي ګټ ور او سه طرفونه کت زړن کې اهدہ صلیب نه غي تای و توي مسلمان هم کويږي خو دې غریب کو پو نه دې سره پر دې هو دې په خو مارې اړې دې خشنه دې هندريستو ګاډي روانو هټل کې چای ګرم واغسته واغستو په دې کې ګاډي روان شو چې روان شو ناغه او بور واغځي پیاله کې واچولي د پاره دې 40 ځان د سړکې چزما ناغه او بو واچولي پیاله کې چای سړکړه او اوس کله او بیا ګاډي توغد لړ نو مسلمانو ته دا خو پېشن ده هغې انګريز لګې دې پیاله کې او بو واچولي نو زم والله ته دوم پیاله کې او نو اخد دې د پارا چولی چې چای سړولا ځاګ دته نه دی وې دې ته و نه ګټه دې بس دا په شان د انګريز سکۍ هغه دغه خوخره انګريز سکۍ لاګدغه خوخره انګريز خو دا ټایټ دې دې پارا چې بدبخت چې داغه دا عقیده دادہ دا چې اسلام مسلوب شوې لري پیا چولی شوې لري نو تا ویتا زان نه دا مسلمان دغه دعوی زما پېښندې کو نه تړلی په دلون کې څه شي اچولی وڅکاټ اچولی دې ځایګي ځان جوړن کړی ویخ دیوځه د تاسو کې یو ځنه کوي دا خو عیسان کوي د صلیب نه غواړه حنا ته ځای ځای خونه چې تا ځان ته پیا اچولی دا عقلا د ایسانو ده درې مړا قاضی دا غلام احمد لعنه الله هغه وایې عيسى اسلامو اشتبق په پاڅا عمر کے مړ وې او په سره نه ورکه دا هغه قبر دې په کشمیر سره نه ورکه کشمیر کې دا د عيسى نووس حدیث کې رازي روسو مسیح موعود برآزي حدیث کی رازی عیسیٰ علیہ السلام مسیح عیسیٰ علیہ السلام معود وعدہ شویده چا اغب تشریف راڑی اغب رازی نا مسیح معود چا حدیث کی رازی چا رازی با اغب سو کی نا مسیح معود زیم کنن قادیانی وی زیم تا بسه کار کئی وی جنگ تا زورت نیشتی او خبری تا دیر دی بس بیانو کئی دا را دا ادا جہاد چه دیت د ضرورت نشته دیو بن بخاري کې یو حديث راجي دريزه چري اسلام چې کله را کوزيږي نو يا زاول جيزيا تا جيزيا اسلام به جيزيا ختم کړي جيزيا به ختم کړي نو يا به تري او يا به اسلامي دکاره به اوس کافر پاتکی دي شي لیکن عيسال اسلام چکل را کوزيږي نو ارت به ترا او ترا به يا سټواي يا اسلام را کافر پاتکی دي ني شي ټول به مسلمان دي نو حديث غدار ني بخاري کې دي بيمانه تحریف کړل دي د زايا اوس بخاري چې چاپکی کې نه پاس لیکري يذعل جزيه ته پزای کې د جيب نه ټک لری کړو لاندې ټک نحیط نکتلی روش نحیط نجور شی او یه دوکی یوتا نو نبی پادشو نیازعو الحرباتا عیسا الاسلام چه رازی اغبا جنگ ختم کی جنگ من کوی خبر یا تلوشک دی تبلیغو که کو بیانو کوی که سمشنو خواهو که آخی نیخ پرکار بکی جنگ تا زورت نیشتی قطار تا زورت نیشتی یازعو الحرباتا دا جیزی کی حربا کرو جزی پوزی کی حربہ کرو دو زینو بخاری کی تعریف کرو دو زینو زینو انگریز باییمان ترن د امو علم اشینو انگریزو لگی دو قادیانی دان مسیح م어중 کرو مسیح م어�وج چارازی ناقش جنگ ختم ای جنگ پوزی کی جزی زینف کرو جنگ ختم ای دان جزی جنگ بای ناقش دو جزی پوزی کی حربہ کرو یا زعل حرباتا جنگ به ختم کی دا انگریز کاجانی پیغمبر کڑ دپالدی چہ مسلمانانو د زڑنا د قتال خبر ختم شئی مجاہدی خبر ختم شئی جاد خبر ختم بیا اشپاک د پاسا اشپاک شلیکال عمر کے و مردے کو سرینگر دی دے قبرے دے سلام عقیدہ زمن د مسلمانانو دا زمونګه کئ تا دا چې عیسی اسلام و سلام چې کل يهود را له د عیسی اسلام د وجو تنظیم وکړو نو رب لزته عیسی اسلام سره روح سره د بدن را و چت کړه و چت کړه اسمانو اسمان کې تشریف فرما دې جون دې دیم اسمان کې تشریف فرما دې جون دې کله چې هغه دجال علي لعنت پیدای شي نو عیسال اسلام با پاک بنن را لیگی نو زول در عیسال اسلام باشی زمانگ دا عقیده دا قیده یعنی کل کلووی آوری چی در عیسال اسلام بلا ده جونده ده نو خوریس کیسا بایر تا چتا زی پشوی ویلکا یو جوندی رول دیدی زیر ده دلتا خوراک سکاکتا زورد ده بغیر دن جونده دیگی آجی بیا خوراک سکاک کئی ناغ فضلات کل خارج کل گ لارچیندزی یو برره الله پاک او ملائک سادی نو آغا د الله ته حواله لیسنګ الله او جنور کله مونږ په کفیت باندې پوی نو او کنده منه کیګنو توو توه ته چې نه میاځ د مور په خېټ کې جوندې نو لارچیندځه ته و استاد د مور په خېټ کې لارچین کوم ځایږي او ری ودا غځای جون د خېټ کې ماشوم جوندې ده موجوده کیفیت ده دتا په دنیا کې ژوند جدا کیفیت ده بل ژوند دغه جدا کیفیت ده هغه ژوند کې دي دا خبر خدمت نو اوزه د عیصال اسلاما د رفع متعالک اذنوزل متعالک د عقایدو د د دنیا د خلق اوس معنی اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك قادینی چې هغه معنی کوي قال جوی الله او عیسی السلام اني متوفیک زتا مړوم زتا مړوم حضرت شیخ القران الله ج رحمته نوليږي هغه فرمایل چې زو دربند تلړم نو دربن کې নবাব چې د هغه د دې فطری نه متاثر شوی شو. وکاله زما دې چتلې خبرې د سروکا چې دې د قادامت باندې متاثر شوی شو. به ما خبری یو کړه نو নবাব ما تبوږه د عیسا اسلام متعلق څه خیال دی و عیسا اسلام مړ دی مې و قران کہ اللہ ای اذ قال الله یا عیسی انی متوفق کله <تصحیح> جو یا او عیسی علیہ السلام ز تا مروم دا شو ودا چې چې علیہ السلام مرده په ماته د دو متوفق معنا مرول دی بیاو یکم متوفق معنا د مرګ وی نو بیا کاجانی به هر کاجانی به حرامي ای ولی زکروس تو قران کې الله فرمایي سوره فاتھر کې الله یتوفل انفس رحینا موتی ها چی شپیو دے اللہ یتوفل انفس رحینا نو چی شپیو کی نو مطلب دا چو افاد چو نو چی مرشی سړی نو نکا ختم شی نو قادیانی چی سار را پاسی بیا دوباره نکا کئی نه چې نکا نکای نا, نا اولا چی طول حرامین شنو که توفی مانا دنبارگی وی نو افسی وی اجبا خبر جی اکڑا دا خبر خوما تی چانو اک و ودا توفی معنه د مبارک راضی حقه دا واجب بخاری راضی انی ممیت وکا نو بخاری په چا حواله ورکړي دا قول ضعیف دی چې څوک دا وایي چې انی ممیت وکا دړي جنټي پاګ باندې مرګ نو دا ټول چې څوک یې نو ضعیفه دی کمزورې قول دی کمزور حضرت شیخ القرآن رحم الله عليه لاو ته زلړما نال ته یو قصده تا دې نه غلې بیا یو حدیث راغله چې را. قال دېس کې راځي چار رسته پیغمبر د مخکيني پیغمبر نه عمر په لاس سره ضعفي دچن ا مخکيني پیغمبر دروستي پیغمبر نه عمر په لاس سره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پس عیسا اسلا... اسلام عیسا پس رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو د نبی اسلام همره دریش پېت کارو شو نو د عیسا اسلام هم در یقینا شپک د پاس شپک شلي کارو شو نو معلومه دا شو چې د عیسا اسلام همره شپک د پاسه حشمر شلیک غره دا از دې کده نبی اسلام عمره درې شپې تکلو شو ناظر شیخ القران وی دا حدیث صحیح دی واو نو دا حدیثه سند خو پریده سند پلیاس راذوف او کمزورتیا موضوعی کې دل خو پریده خو متن پلیاس غلط دی ځکه کدا حدیث صحیح نه د عيسى د عيسى د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه مخکي عيسى اسلام دي نو د عيسى اسلام عمر او اشپاک زپاس اشپاک شلي کاله عمر شو نو د عيسى اسلام نه مخکي زكريا اسلام دي کړه زكريا اسلام دي نو دوله شلي اشپار د زپ دوله زپارسہ دوله شلي کاله عمر شو د زكريا اسلام او د زكريا اسلام نه مخکي یوشا علی اسلام ده داغیل دبل اوکان از یوشا علی اسلام عمر کیا موسا علی اسلام ده از موسا علی اسلام عمر کیا یعنی علی اسلام ده یعنی علیہ السلام عمر کیا یعقوب علی اسلام از یعقوب علی اسلام عمر کیا اسحاق علی اسلام از اسحاق علی اسلام عمر کی ابراهیم علی اسلام از ابراهیم علی اسلام عمر کی سالی علی اسلام او صلی الله علیه و سلم لمختی هو در اسلام نو بیا ده صلی الله علیه و امر سو دو لګل پاز جوړیږي نو علیه و امر ته وګوروسو حری د حدیث دی ته د حدیث نه دی دا خرافات د بکواس دی نو دا نه دی حنا انی متوافق معنی سو انی متوافق انی متوافق یقینا زتا پورا پورا اغستون کی ورافع کا وجتاون کیم تالرا الیا زنسغا زتا کا الیا وجتاون کیم تالرا زنسغا نرافع کا هر فتنه اشتیه پا کې یو فتنه پا دی کولو کیو بل پیداشوه دی انتای ناکاره فتنه ده یو ایمام پیداشوه پوری دغه کې غازی کې اگا دا فتنه عمکدی دا من فتنه اوار کردی و آخو کو آجمان نخویست دو خدا خد زلیل کردی اگا عرم دی عیسال سلام مردی نو دا دا قادیانیت تاید که دا خلقو د قاضیانه تاید کوي نو څوک دا خبر وکړي لمخ مخ ولا وله شکل د مسلمان زانه جوړه او خبر اغه کړي چې کوم خبره قاضیانه نو کوله او پدې کې أغبل له ډلوم شریکره جزاء ته اس بلوي وي ته هغه اس بلې قبر منکرینو دا غیم راز باز ساز باز پدې ډلو سره ده ورا فیک الیا وچتهون کې امتا لرځان فرغه او پاکون کې مهاګسان چکو فرې کړو او ګرځون کې امتا ودار استه 5000 کسانو نه چکو فرې کړو تر ورځې قیامت بیا مات دی واه بس کېدل استه پس فسرب حکم استه درمند لا پاګه شي کې چې تاسو بارګ استلاف ګون کې دعې اسلام در رفي او دعې اسلام نزول متالو احادیث طیبات جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یوسل اته حدیث شپدی م즐بان دی چاغ ټول په دلالت کوي چې رفضه عیسا شویلا او یقینا نزول د عیسا اسلام به کیږي دا په احادیث متواتره او سره ثابته ده د رسول د عیسا اسلام اچدیدل بیا د عیسا اسلام نزول نو کوي سره د عیسا اسلام در رفیقائل نه ده یا عیسائی دی عیسا اسلام د مرګ قائل دي هغه یقینا زندیر دي لانتی دي زندیر دي په حدیثه متواتره او سره ثابت ده دا. او د ارګی اجماع د امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه رواغ تر زمن زمانه پور ټول مسلمانان په دې متفق دي چې عیسا اسلام یقینا ژوند دی او په دې دی او بیا ابیا بنزول شي دا ستاسو اړینه کې نه دا اړینه دا اجماع ده ټول مسلمانانو کله یو سایه د اجماع مسلمانانو انکار کوي اغه یقینا زنديق دي بې ایمان دي ثم الایہ مرجو حکم بیا ماده دې واپس کېدل ستاسو نو فسرہ حکم استاد زرمندا پښی کې چې وای تاسو کې اختلاف کوم کی پزا غزان چې کوفر کړه زب سزار کما اله عذاب په دنیا او باغره کې نه باید د تاسو مرګار وها که سان چې مانره پاپ دې ته اسلام عمل وکړو مطابق د سنت په د نړۍ الله اجرلو سره دا په کصفات د آدامه وي مونږه کو چې بغیر د پلاره پیدا لري بیا د ادم وله نه رامدد کوی چې نه مور نه پلاره بیا ضواړه خلقو من تراب یو درسم په دې کړو دلاله غارینا بیا ویلو غته شن شو دوه درسم خاصه بده ساده رب دې طرفه مکیګه د شکاون کو نه نه مانی آخري منزل المباحله راشی موباحلو کو پچا چی جگړ وکړتا سر کې پس دا وینا چې راغلو تا نه نو عطا لو راشی ندو ابنانا وابناكم من بار او بلوا خپل زمني تاز خپل زمني منغه خپل زقنا تاز خپل زانه منغه خپل تاز خپل سمن نبي تهيلو بیا ب مغه عاجزي ونحن نتلالكاسبين نبقرد منها لعنت اللعب در جنوبان دي إن هذا هو القصص الحق تحبت من غير مباركة تا. ونحن نترى تاريخ مقرر لعن الله إن هذا هو القصص الحق يقين دار بيان حق وما من إله إلا الله اذا كانت تعوید فيها مقرر لك اول كيفية الف لام میم الله لا اله الا هو بیا ویلو بی بی لا اله الا هو ولا العزيز الحكيم بیا ویلو تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء وما من إله إلا الله إلا نكرا ماينا في هذا أو من استغراق يدا أو نكرا في سياق دنفيق راج مفيد بارد عمومي وما من إلهين أو نشت دهت اِلَّا الله مَغْرِي وَلَا وَإِنَّ الله لَوَلِيُّ الْحَكِيم يَقِينًا أَلَا ذُرُ وَالْحِكْمَةُ وَارَ كَدِي وَاوډېر فَيْن الله عَلِيمٌ بِمُفْسِدِينَ نلاده عالم بمفسدان بِالْمُ وبانجي اولي سکه دري بابو دشبې دري جواب لشو اوله شباداوا شبايداوا چنجيل کې رب العزت عيسى اسلام تيبن الله نو دا دا متشابهات انه ده یو جواب دویم دا دس من البقات ده دریم دری درشنکتی پا عبدیت او پا عجزین جناب عیسیٰ علیہ السلام بہنگو ہے کتاب د دویم حصہ دسورت شروع کی پا اس بات در او دا حصہ زی یو سل دویم آیت پوری او پدی کی اولو داوې توحيده ذکر کې نشپار اسه ذکر کوي داله کتابو پنځل اسه چونکه کباهتنا دوی کې موجوده ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ده بری نو د نبی اسلام رسالت مبرهن شوه مز کې دو شبهات دي پرې سوالت باندې مخ کې به ترکه نه شبهات نو دلته اغه جواب نشو نو دلته دو شبهات راغلي او الله جوابونه کوي قل يا لکتاب واه وا د کتاب خواندانو کتاب الله کې نسل راشي چې یو فیصله وکړو اتفاق دا پارا رب العزت یو فارمولا رالگلی دا داغا فارمولا مشتمل دا پدری نکاتو بانی چه پدی بانی طول دنیا یو زائکی دیشی او آیا والی کتابو تعالو الہ کلمتین راشی یوی کلمیتا یوی خبر تراشی سوا بیننا و بین کوما چې برابر دا زموږ استازرمنځه هغه فارموله داړه الله نا بوذا الا الله چې بندګي باندې کوو مگر دایو الله راشي چې پدی تفا کوشي الا نا بوذا الا الله چې بندګي باندې کوو مگر دایو الله عزیزان نبی علیہ السلام ته کام توبادیا دي جہالت په زمانه کې د سورالیا او بندگی کې دی شو قال سباتن د وو الیا او مونږه بندگی کولا واحدن فی السما یوه ځاچه په اسمانونه کې دی او شپک کته پوسمکا جړای شي په دې الله نعبد الا الله چې بندګي باندې کوو مگر د یو الله دیمنوक्ता ولا نشرک دی شیا نبا شرک ول لاس رهس تیرې فرښت انسان هېزو نبا شرک ول لاسره دیمنوक्ता ولا يتخذ بازنا بازنر بابا من دون الله نبا نسي باز زمغا باز لارا حاکمان بيد الله نه چې پیر وملار یو شي ته وای حلالو حلال حرام حرام ننه حلالو الحرامو البدا د الله کاری آزادول بندول د الله لاس بس ولا يتخذ بازنا بازنر بابا من دون الله نبا حاکمان بيدالانه کو دې واوليده اول قباحت اطاعت الاحبار دې دو دې قبادت ده چې پیر وملانا حاکمان جوړ کړ پیر ملاوي حلال ها حلال اوه حرام نه حرامه فاين تولوا کو دې واوليده نوای یو تابعدارو دیم قباحت ادعایین ان ابراهیم کان علا دیننا ابراهیم زمون په دین باندې لیدل ولی کتابو ولی جگړه کوئی په بار د ابراهیم السلام او حال دا داري چې نه درالیکو شې تورات انجیل مگر پس دارنه نو یهودیت عیسایت خو د تورات انجیل نه پس شو ابراهیم علی السلام مخکې د دنیا ته مری وه بس وختونه ضرورت وای افلا تاقلون آیا عقل نه لري تاس دا کسانی چې جگړې کوئی پاښ کې چې تاسو لره شته به زپوآ نو ولي جگړې کوئی پاښ کې چې نسې تاسو لره به زپوآ الله بوېږي او تاسو نه بوېږي پوس تفصيلي جواب نو ابراهيم اسلام يهودي او نو ابراهيم اسلام عيسوي لکن هو غو ولار تابدار دال الله نود مشرکاننا إن أولى النازيب إبراهيم يقين لاقض دخل قناه إبراهيم علی السلام سرى غراد دخل قناه إبراهيم علی السلام سرى أغا قسان دي چه تابدار وداغه أو دا پغنبر أو مومنان أو اللا ده دوز دا خغنی <خَقَنِيَ> یو ډلاد ali کتابونو چې گمراه کی تاسو لاره دینو گمراه کوي مگر خپل نفس نه دینو بووی سرهرم کوفرهم بیاات الله دلادا تر انکار کوي بدبخ والی کتابو او ول انکار کوم ہدایت الله نه بیان کوم کې پنزم حق حاصل کړی والی کتاب ولي ګډوی حق سره د بادلو اولی پوٹوی حق تاس بوئی گئی اشپاگم وی سار لڑشی ایمان راڑی و مازگر انکارو کئی وی اوڈلا داری کتابونا ایمان راڑی پا کتاب چرالی گلی شیده د مومنانو و جهنر سار دمخی سار دمخی ونشی ایمان راڑی و فرو آخی رو انکارو کئی پا آخر در روزی که دولی لعال لهم یرجون شاید چیدوی شکمن شیپو دین دا پیغمبار نو واپس بشی زمونگ دین تا خلق بوائی چی سار تلیو ما خام انکار کرد دیکی چل دیوی نو شاید چیدوی شکمن شیپو دین دا پیغمبار نو واپس بشی داغ دین ناز زمونگ دین تا وما وسید دو دوی منسوخه یهودیت ختم شویده و دیوینه پا هووسيږي ولا تو منو الا لمن تبع دينكم يقين مو کوئی ایمان څلګي چلام راشي نه معنا د تصديقو د يقين مو کوئی مگر دا اچھا چې تا ودار ویستا د دین یا تصديق مو کوئی د هچا مگر دا اچھا چې تا ویستا د دین استعوثو دین تابی دارینو اقرار مو کوئی دا حق آنید دیت چا مگر دا چا چا چا تابی داروی استعوثو دیننو یا مانا دا انکارو کئی چانا مگر انکار مو کوئی دا چانا چا تابی داروی استعوثو دیننو دا ولیوی دا انیوتا کا انیوتا حد مسلم آوتی تو مم چو ورن پژانت دا له جو ورګو شيوت تاسو یا دلیګونی سي پتاو شي تاسو سره څخه دا خو الله پاک او نبوت مونږ لراکو دی له ولې جواب قل ان الهدى هدى الله وا يا كن الدين چه دينه الله لې قل ان الفضل بيج الله وا يا كن المرباني د الله پلاسګي دا پوخا پتا زرام کړو اوس بمنګه وکړو قل ان الفضل بيد الله وا یقینا میرے بارد الله بلا ذکر یوتی ام اي شاء ور کی الا جلل رچ خو في الله والله واسناليم الله له فراخي كون کے الیم خاص کي پهل رحمت سرا جلل رچ خو في الله والله ذو الفضل او اللہ خواہو اندھا فضل ہوئی دا وہ قبائح ذکر شو ومن آل کتاب اتم خباست اتم قباحت دال کتاب ومن, ومن آل کتاب او بازی دال کتابنا اغسو بھی انتا منو بطن کتا امانتی گنی اغلا را پلوی خزانا یو دی ادا کئی تا تا باز نیکانا ومن اوم او باز زینا سوگ دی انتا منو بی دی امانتی گنی اغلا را یوی اشرفی سرا نلا یو دی نادا کئی اغتا تا فیو روپای دیو سخهی نبیه در قیده لنا ها ایلا ما دمتاله ای قائمه مگر دا چا میشه تا فاغبن و لار حق حال کې وزو ما روپای وجرکی جماعت کی وزو ما روپای وزو ما روپای که دیر مجبورشی نبیه بدردر کی داولی ذالکا بیان دا پدی چیقی نویتوی لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِيِّنَ سَبِيلُ نِشْتَ دَهِ پا مُنْبَانْدِ دَا مِعَنُو پا مَالَ غَسْلُكِ اِسَ مُلَامَتِيهَا لَيْسَ عَلَيْنَا سَبِيلُ فِي اموالِ الْعَرَابِ دو عوامو پا مَالَ غَسْلُكِ مَنْبَنِ حَيْسَ حَرَجْ نِشْتِهِ وَای دوئی پا اللہ بَنِ دَرُوغَ دوئی نو الله من کوي پرزگارو زارا یقیننا گزان چدي غورا کوي په وعده د الله په خپل دنیا لګا نو څلور دفي الله ذکر کوي یو دا گزان نبي د لره برخه په اخرت کې دین خبره د رحمت پهنه کې دوی سره الله دین نه با دوی ته الله برز قیامت کې سلورم پاک बने کې دوی لره الله پنځم ولهم عذاب الیم او دیره پاره عذاب در, در سره اون کې یقینا <clears throat> باجه دین یو وډه لږه چاړه یا پلوجی بولاره په کتاب دیره پاره شتاس ګمانو کوي چې د کتاب نه او نه دغه کتاب نه سب وای چې د کتاب نه نماز نه وای کتاب سره واسطو نشته وای چې دغه طرف د الله دی او نه دغه طرف د الله وائی دوی پا اللہ بند دا روغا دوی پویگی ند مناسب بندل را کې دلال الله کتاب او فیصلہ و پیغمبری بیاو وائی دا پا خلقو شی بندگان زمان بھید اللہ چری دن مناسب چری حق پر ازدان ولیکن کونو ربانین لیکن شی ربانین منصوب بسو ربان شی رب والا معلمین الناس خلقوا تاخدون کې شهادت قيدي چې قيده خلق دروشي په سبب دا غي چې وې تاسو تعلیم ورکو لژتاب کتاب او بما كنتم تدرسون تعلیم ورکو تاسو د کتاب او په سبب دا غي چې وې تاسو له سن کې د کتاب او امر نه کوي تاسو دا جونې زي انبیاء لاره معبودان و امر کیتا استہ بکفر پس داغینہ جیتا استہ بیدارو کلہ جو واستو کلہ جو استلہ و عدد انبیاءنا انبیاءن اللہ, وعدد انبیعونا. انبیعونا اللہ وعدد و تبارک یوا غام و عدد الست بربکم قالوا بالا خصوصی و عدد انبیاء علیہ السلامنا کلہ جو استلہ و عدد اځ موږ درګړې تا استاد سړي کتابنه او د سنتونه بیا راځي تا استاد پیغمبر تصدیق كون کې دا کتاب چې تاسو سره دی آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زه راولې کوم نبی نو خامخایمه ایمان برآړې پاو ولا تنصرونا خامخا امداد به کړی ایمان برآړې امداد به کوی نوی اعقرار توم ایتہ ذکرار وکړه او واغسته په دې باندې بوزومه نوی هغه مونږه اقرار کړی دا نوی الله گواشه زم تاسو سره د غواانونو تاسو شایې دین شي شای زم شاهد الله دمیانو وعده غسه و چاخري محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زراولې ګم نتاز بےمان رائی را او دا سره نو سره د به کوئی امداد به کوئی نو خزر علی کو جندے نو کے کے اللہ اللہ علیہ السلام که جنده وی نو په کالی داو چې په بازار کې په کې نور غزوات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امداد به نو کولا چې الله سره وعده کړو ول امداد یې نو کړو ځکه نو کړ چې خزر علی السلام مرده جنده نه ری دات پدې دلیل د صفه چې خزر علی السلام ندې جوندي کژوندي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم امداد ولي نکوله باځې پاج سوفیا چې وای ما خضر ولي دوه نه خضر سوفیا نیک سړی ته وای داوی جفل خضر علیه السلام قالوا وترنا فمنت احاديث کی راضی د بیل اسلام فرمایلو چې سل کازه نه پس اوس کوم جندې دی راغې وباد کیګ نه خضر علیہ السلام <سؤال> باندې مرګ نه دراغله فمن ذا والله بعد ذلك پس څوک چې واورید پس ده نه روځي دی فاسکان د يلسم خبره سات اف غیر دین الله يبغونه وبيد دین الله نه دوی لاټي او ولادې تابعدار څه به را دیو کتا په خوشي کې اکبر اس او په بزر باطل پر اس دی الله طرف توجه واپس کړئ شی او آیا مونگ ایمان لارب پا اللہ پا آئی کتاب جرالی کلشویر پا مونگ باندی آج جرالی کلشویر پا ابراہیم علیہ السلام و پا عصاق علیہ السلام پا اسماعیل علیہ السلام, پا علیہ السلام و پا عقوب علیہ السلام دا غیب اولاد آج ورکلشویر موسیٰ علیہ السلام تا و عصا علیہ السلام تا او انبیاء د دو دی درب دے طرفا مونگا فرق نکو پا مزدیو دو دی کی ونحنو لہو مسلمون نو من یو خاص الله تمنقاد من گاړه الله دې غرا ومي يتقي غير او چا چې تر بوکړو اسلام نه او اسلام خاروي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم کودلې نه فلن يقبل امره پچري با قبول نکړې شي دا غنا فلن يقبل منه هر بدعت چې لیکره فلایوقبال ا چرینه نه مقبوله سوره نساء لیکورې یو څل پیندله سمات اثم الله فرمای او من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له هلودا غیر سبیل للمؤمنین او چا چې مخالفت کوه پیغمبر پس دغه نه چې سرګن جو ورپسیشو شو لارد مومنانو چه دیمان پراناکی اغسطه وا وابرو اغلر چت چوری ونسلی جهنم دنبکو اغلر جهنم تا وساعت مسیرا او بد گرد دال وید تا بی غیر ومیو من باید ما تبین الولودا نقبلیگی چ مخالفت پیغمبر کړي و ميه ي تغيير غی الاسلام او چا چې تر بوګړو اسلام نه بول دي نو, نو قبول نه کړی شداغنا هغه وې پا هر کې د تاوانيانو نا سرنګي با هدايت ورکه الله حکم ته چې کفر کړو پس دې مان راړو نا وشه یذ ان رسول حاق او دې شهادت کړو چې پیغمبر دې حق کوفر دوی بعدله عرفان خپو ایدل بیا انکار او راغره دوی تا आवाज زه دلایل الله دې نور کې قوم ظالمان وتا دا کاسان سزا دوی یقینن په دوی دې لعنت د الله او د ملائکه د خلق ټول امش به بارکه سپوک بنه کړی شی دوی نه عذاب ولا ومنذرون ان دوی ته مهلت ورکول شي اِلَّلَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاسْلَمُوْا مَغْرَا قَسَنْ چتوبو ویسه پز دین او اسلام وکړو سورت البقرہ کې دالم توبه وکړشه درې شرطو تابو واسلو او بَیَنُوْ توبو باسی اسلام کی او بیانو کی ادلته ادمی شری توبه ده تابو او یو واس او درس کی آمال او اسلاحو کی دعا او دم منافق توبہ رسط سورت نساء کے پس اللہ رہ با خود کی بہربال یقینا ناکہ سانجو کفرے کرو پس زیمان ناڑونا بیادوی زیاد کرو کفر نچرے باق قبول نہ کرشی توبہ دودوی دودوی توبہ نہ قبلی توبه خو قبلیگی چی ایمان لارا بیا کفری اکڑو بیا ایمان لارا نو بیا ولی نا قبلیگی توبه خو حالت کی ختم شی یا نوارد مغرب نراو چه دیگی نو بالا توقبالا توبتو امان نا قبلیگی توبتو دوی مطلب دا یقینا ناکسان چی کفری اکڑو مرتدان شو پس دیمان راوڑو نا ایمان راوڑو کادیان شو بلطولو ایمان یکنها کسان چو کفری پس دیمان راوڑو نا کفریو کرو پس دیمان راوڑو نا مرتد شو بیاد سرگن کرو توبا و ویناس را و خلوی بست ما زکه ديانيت نه زماتو وره چال پټي او كفر وي پزړنه د دوی کې كفر په زړه کې ده نو چرينه تبلیغي چرينه تبلیغي زړه کې كفر هیڅ پخلو تا ديانيت نه زماتو وره نو چرينه تبلیغي انا توبه قبا اذا چې نظرنه توبه وستوي يا مطلب دا يقين اگر ځان چې كفر کړو پس زم ما لاړو نا به ازاد کړو كفر لاړه چې به قبول نکړې چې توبه دوي چې توبه راړي چې دوی توبه وازي په وخت د مرګ کې مريدو په وخت توبه وازي به نه قبليږي دوی د ګمرا يقين اگر ځان چې كفر کړو مرشود یو چریبا قبول <سؤال> نکړشی د یو تن د دوی نارډا کوز مګه د اگر کې فیدیو کې باه زرا دا حسن دې په آزاد دررسون کې انه به دوی لپاره څوک مددگار چری نشه سلوول نه کيلاره تر هغهځ تاسو رچو کې دغ مل نشي تاسو خوخوي ربد مو کې زرا او يهودو ایستاصو سیادت مشرخ خوخا ده نو نیکی خواله حاصل کی چې خوخ قربانی پیچ کی نو تاسو خپل سرداری سیادت قربان کوي په سیاست او چتوالی د سیادت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نو تاسو سباشر ملاویږي زګد خوخ شی قربانی چې نه د پيش کړي د خوخ شی قربانی چې نه د پيش نو سوا حاصل کینا تا سوتا محبوب دغه سیادت دا نخپل سیادت قربان کوي پوسیاس د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو به فایده ورسی کی لنتنال البر چاری نشه له ولې نیکيلا ترغز تاسو خرج کوي دغه مننه جتاز خو خوې و ما تنفقو من شینا اځ د خرج کوې څه د شي نه په صلاح د باپن په و او شبہ مونږستا نبڅ کنه مانو چې ته وایې د اوخ غواخه د اوخ په حلال دی